Процесу над Крутояром Любова не відходила від екрана телевізора. Суд відбувався у Придніпровську, а вона, зрозуміло, дивилася сюжети в київській інтерпретації. «Прокурор вимагає страти Крутояра. Тероризм не пройде. Треба бути нещадним до виродків. так починалися вечірні репортажі телевізійних і радіоканалів. Диктори відверто смакували перепитій першого дня суду над Крутояром, озвучували думки тих, то замовив їм певну змісту інформацію. Але були й інші оцінки. Розправа над Крутояром замовлена, Крутояра обклали, як ведмедя в берлозі, кін 37-го року нависла над Україною. Любава, замираючи серцем, виглядала на екрані Крутояра. Ось і він, коханий, у квітці тримають, як вовка, і конвой навколо. Милий ти мій, любий. Боже, що вони з тобою зробили? Худючий який став, шкіра й кісті, але не зламали, такі, як Крутояр, не ламаються, вилиці загострились, але очі, ці рідні очі, горять, як і колись. А погляд який погляд, так тримався атаман Сірко, коли його доставили із Сибірського острову перед очі Московського царя. Коли Крутояр заговорив і сказав відому їм двом Сибірську приповідку, Закон тайга, ведмідь хазяїн, Любава раптом вимовила. Ти повинен бути певен, Любий, що в нас з тобою син росте. Як тобі сповістити про це? Між нами нема зв'язку. Але хто сидить поруч із кліткою? Знайомий, та не може згадати. Згадуй, Любава, згадуй, наказувала сама собі. Це дуже важлива людина, якщо сидить найближче до Крутояра. «Та це ж Ян Карлович!» – сплеснула любов в долоні. «Адвокат Крутояра!» Любава уважно слухала коментарі політологів і юристів, очікувала чогось особливого, головного. І коли раптом з усвідомого журналіста пролунали ці слова, остаточно переконалася, хто винуватець у тому, що сталося з Крутояром. Присутність на суді генерала УБПВ заламає, Подію дня аналізував журналіст із екрана телевізора, чітко вказує на зацікавленість одного з найвпливовіших магнатів України, усунені Крутояра як свого суперника. Здригнулася від цих слів любова, хоча прізвище її чоловіка Якутовська журналіст не назвав. Він, він, звичайно, він, заламуючи руки, забігала Любова по великій залі. Поки я тут купався в розкошах, якуті тись заламаєм, планують. Як навічно замурувати Крутояра в тюремних казематах? Рідний мій, за що вони так тебе ненавидять? Чи бояться? Треба щось робити? Так, треба робити. До зали зайшла нянька з Яриком на руках. Опустила його на підлогу, і син весело задріботів ніжками домами. Няню, няню, це я, я винувата. Зі сльозами кинулася до неї Любава. «Чому ти себе звинувачуєш, Любцю?» Виймаючи її за плечі, що здригалася, говорила нянька. «Твоєї провини тут нема. Люди кажуть, що Крутояр оформив під заповідник запорозькі землі. За них і триває війна. Не тільки за них, і за мене теж. Чоловік не може простити Крутоярові мого викрадення. За це він готовий перегризти йому горло», – схлипнула Любава. Хіба це люди, звірі!» Ярик. Пишно щокий, півторарічний малюк, тупаючи ніжками, бігав навколо мами, обняв її ноги, притулився до них, зажепонів. «Мамо, не плач! Ярик багато гарний! Раз, два, два, два!» Малий недавно навчився рахувати до двох. І тепер усі цифри більші від одиниці, для нього були два. «Вони справді суперники, Крутояр і Якут!» – зненацька вимовила любова потаємне. «Ще невідомо, хто в кого мене вкрав. «За Крутояром я пішла сама». Нянька здригнулася від цих слів, перехрестилася. «Ти його любиш, Любавенька?» «Люблю! Боже мій, що тепер буде?» сплеснула руками нянька. «Вони його хочуть замурувати в язниці навічно». Витираючи сльози і притискаючи до себе сина, повторила любова. «А я нічим не зможу допомогти Крутоярові. Ми, няню, тут із тобою теж замкнені, тільки в золотій кліпці» а там у суді чинять розправу над чесною людиною. Любала підхопила Ярика на руки, почала цілувати. Рідний мій, ти не знаєш, що твій справжній татка. Два тати, два, порахував малий. Чим змусив маму ще більше збентежитися. У цей час до зали розмашиста зайшов Якутовський. Услід за ним заламай. Два красені атлети відразу заповнили кімнату над лишковою силою і своєю значимістю. Обоє вони були розпалені якоюсь суперечкою, а ймовірніше обговорювали суд над Крутояром. «І чому ми в сльозах, Люба?» – ласкаво оцілуючи дружин, – запитав Якутовський. Любава нічого не відповіла, лише витерла хустинкою очі. «З Яриком усе гаразд?» – запитав Якут через кілька секунд. Він любив Ярика хворобливою, аж до божевілля любов'ю. О цій любові химерно сплелися різні мотиви – Прагнення магната мати спадкоємця, своїх багатств і загнані у підсвідомість чоловічі комплекси. Якут вихопив хлопчика з рук любави, почав цілувати у щоки, в попку. «Синочку мій, спадкоємцю єдиний, ти теж плачеш». «Не плачу». І дитина повторила тільки що сказане. «Два татки, два, два, два». Червонощоке обличчя Якута мить побіліла. Він підняв Ярика на рівень очей, сказав суворо. «Запам'ятай, синку». Я твій один, єдиний татка, один. І ти мій єдиний спадкоємець. Один, один, один, натискуючи на це слово, ніби вбиваючи в дитини в мене рахувати до двох, швидко заговорив Якут. Усі заводи, палаци, супермаркети, земля, все, що я зібрав і ще зберу твоє на все життя, запам'ятай, синку. Очі Якута розсилилися, ніж і роздулися, він дихав важко, голосно. Нянька тихенько висознала з кімнати, зате генерал із надзвичайним інтересом спостерігав за поведінкою Якута, зрідка кидаючи косі погляди на Любаву. Ментовським нюхом заламав, чув, не все добре у цій найбагатшій в країні родині, шукав вигоду для себе. Якут так тримтик за дитиною, думав генерал, начебто хтось хоче відняти її, але хто посміє, про це навіть думати смішно. В руках Якута вся силова машина держави, за його волею призначають міністрів, суддів, прокурорів. І під мене спецкомітет у ОБПВ, як у той. Заламай подивився в очі Любави, вона відвела погляд, заплакана. За ким плаче? За дитиною здається все в порядку. А більше у Любави нікого з рідних і близьких нема. І бачу, крутояр, якого сьогодні судили. Чуття нишпорки генерала допомогло Заламаєві швидко вибудувати версію. Вона була з Крутояром кілька місяців. Це через неї він так старався на козацькій займанщині, через неї пішов під вишку. «Але до чого тут дитина?» – прошептав Заламай. Однак Любава його почула і злякалася. Відсахнулася від генерала, почала напружено витирати хустинкою очі. Якут, зайнятий дитиною, нічого нового у поведінці Любави не помітив. А Заламай, коли Любава вийшла із зали, сказав Якутові, «Мене тривожить стан твоєї дружини». «Чому?» – насторожено запитав Якут. «Суд над крутояром почався, а любова емоційна, вразлива. Я розпоряджуся посилити її охорону». «Добре, тільки акуратно, акуратно. Пильнуй, щоб не образилася. Заламась ствердно кивнув головою, мовляв, знаю, не вперше. А про себе вирішив. Треба б жучка в її телефон. Просити на це санкцію в Якута марно. Він не терпить уторгнення у справи сім'ї. Он, як хлопця любить, донестями». Тим часом, як Утовськи з Яраком вовтузилися на підлозі, весело сміялися, а генерал Заламай відійшов до вікна і, потираючи руки, вимовив пошепки нюхам чую, незабаром у мене буде інформація, за яку мені якут заплатить величезні гроші. Я не Карловичу, це любава, зателефонувала вона адвокатові наступного ранку. Нам треба обов'язково зустрітися. «Де і коли ви можете?» ви – вимовив хриплий і скарталенькою голос. «Після обіду на Володимирській гірці я буду не сама, і сином, і нянькою. Вона відверне увагу охорони, а я зайду в український дім. Там сьогодні ярмарок модного одягу. Людей буде багато, і ви до мене підійдете». «Добре». Адвокат був малослівним, знав, що його телефон можуть прослуховувати, тому швидко поплав слухавку. Пообідавши, Любава виїхала з нянькою Яриком до Києва. Як завжди їх супроводжував джип із охороною. Любава звернула увагу, що охоронців у легківці додалося. У першій машині «Мерседесі» на передньому сидінні розташував, як звичайно, начальник охорони Вольдемар. У другій замість трьох охоронців було п'ятеро. «Чим викликане збільшення охорони?» – запитала Любава Вольдемара, коли вони виїхали з будинку. Генерал Заламай розпорядився, коротко відповів той. День видався сонячним, поосінням освітним і барвистим. Листя на деревах вже наповнилися яскравою, жовтизною та багрянцем. Але осінь ще не вступила в повну зрілість. Сонце створило мозаїку світлого бабиного літа, яке хвилювало тіло і дух. Як прекрасно довкола вдихала любава духм'яний п'янкий аромат осені. Яка яскрава краса! «Ми у хвойному лісі живемо, там не такі барви», – підтримала розмову нянька. «А листяні дерева восени горять дуже яскраво». Любава взяла невеликий пакет, стала з нього дрібно нарізану ковбасу, хотіла погодувати птахів, але до неї підбігла з кущів, гарненька, смугаста кішка і стала на задні лапи. І Любава віддала ковбасу їй. «Голодна, Мурко», – погладала її і тихо сказала нянці, «Я в український дім на виставку піду» а ти з Яриком тут гуляй, якнайдовше, відверніть на себе увагу охоронців, нехай Ярик за кішкою побігає і з пташками пограється. Повітря в парку було дивно, прозорим і свіжим, у сонячних променях велично сяли куполи Золотоверхого Свято-Михайлівського собору. Вітерець вигравав жовтолистом, як віртуоз на клавішах баяна. Старошка тиша тремтіла на тлі вбраної немов зріла жінка божественної осені. І вона співала, дзвеніла листами, клавішами, проминилася очима яхантами. Цієї миті до кішки підлетіли за їздобутком ворони. «Мамо, ляля, ляля!» – показав Ярик рученятком у бік, де розігралася сутичка між кішкою і двома воронами, які хрипло каркали, кашляли. Бій був цікавим. Кішка швидко метляча хвостом, грізно вигинала дугою спину, повертаючись на всі біч, Намагалася видігнати ворон від харчу. Вона шепіла, гурчала на ворон. У стрибку намагалася наздогнати одну із злодіях, і якщо б наздогнала, то непереливки було б на хабі. Тієї миті інша ворона встигала схопити ласий шматочок і, проковтнувши його, рочисто каркала, сповіщала подрузі про перемогу. Ковбаси на серветці залишалося дедалі менше, зрозумівши, що далеко стрибаючи, вона втрачає корм, розседжена кішка, змінила тактику боротьби з воронами. Тепер вона грізно стала над серветкою, прикривши залишки ковбаси вигнутою спиною і напруженими лапами. «Спробуй дістань, шматочок, опинися, якщо не в зубах кішки, то в її чіпких кіхтях». Хрипло прокаркавши між собою, ворони, здається, змовилися теж діяти інакше. Тепер одна з них пильнувала в'юнким хвостом кішки – і боляче дзьобала його кінчик. Такої наруги над собою кішка, зрозуміло, не могла стерпіти. Хижа, оскаливши мордочку, вона в хитромурдому стрибку, обернувшись довкола себе, кинулася на крівницю, і ледь не дістала ворону, навіть одне перо залишилося в лапах. Її партнерка негайно використала свій шанс, шматок ковбаси опинився в дзьобі. Так по чезі ворони й склювали ковбасу. «Усе, як у людей», – вимовила Любава милуючись з сином, який, захищаючи скривжену кішку, бігав за воронами і додала, звертаючись до охоронців. «Хлопці, ви тут погуляєте з нянькою Яриком, стежте, щоб ворони його не скривдили, а я в український дім на виставку зайду, подивлюся на осінній модний одяг». Вольдемар трохи розубився, думаючи, з ким йому залишитися, і прийняв рішення охороняти сина Якутовського. «Якщо трапиться щось із спадкоємцем, сам без голови залишиться. Якут не простить». З Любавою Вольдемар відправив двох молодиків. Охорона вісімкою проінструктував, у разі чого ми тут, поруч, на зв'язку. На виставці було людно і галасливо. Вона виблискувала яскравими браннями, гуділа, грунилася, як різнобарне листя у вирі ріки. Любава переходила від одного стенда до іншого, розглядала подумки, приміряла одяг і взуття, напружено вдивлялася в обличчя, хвилювалася, як ніколи. Як же Ян Карлович знайде мене у такій юрбі? Боюсь, і я його не впізнаю. Не відразу й зрозуміла, хто це на телеекрані у репортажі із суду. Ми бачилися тільки раз, дуже коротко, біля пам'ятника княгині Ользі, і говорили, не піднімаючи очей одне на одного. «Це вам до лиця», – почула она раптом голос із Картавенкою. «Раджу приміряти», – ледь не скрикнула радісна Любава. «Нарешті, але голос тихо звелів». Не повертайтеся, і вже голосно наполегливо. Приміряйте, пані, то ваш колір, це я вам кажу, бо, розуміюся, на й моді можна зайти за стійку. Адвокат у ролі продавця міркувала Любава. Невже все так серйозно? Як законспірувався? Яновій Карловичу вдалося таке притупити пильність охоронців. Вони зійшлися разом, почали про щось говорити між собою. А тим часом адвокат завів Любаву в закуток виставкового павільйону. «Ви хотіли щось сказати мені? Так, насамперед передайте мої слова підтримки Крутоярові. Я потім, потім, говоріть головне. У мене є син Ярик». Задихаючись від хвилювання, продовжила Любова. «То це не якутовсько син. Батько Ярика Крутояр. І він не знає про це». Не сказала, випала одним духом. Тепер уже розгубленість промайнула на обличчі Яна Карловича. «Оце поворот». Але як? Як це можна використати для Крутояра? Змінити страшну статтю тероризм на захист коханої жінки, матері його дитини, самозахист? Ян Карлович нарешті зміг відкрито глянути обличчя любави, яке зблідло, напружилося від хвилювання. Великі, дивовижно сині очі виказували розгубленість і надію на нього, Яна Карловича. Губи дрібно тремтіли від перенапруги душевних сил. «Так, але як довести, що дитина – яра? Я готова дати показання в суді!» «Наївна», – подумав Ян Карлович, «яктоський ні за що не дозволить їй навіть у суд з'явитися, не те, що давати проти нього показання». «У вас можуть відібрати дитину, Любаву», – сказав їй глухо, співчутливо. «Подумайте, щоб потім лікті собі не кусали!» Сказав і зрозумів, що вразив її в серце. А бличчя Любави зблідла, не мов молоком умилося. Губи скривилися від болю. «Ні, тільки не це. От на цьому і зіграє Якутовський», – поклав руку на її плече Ян Карлович. Необхідна тонка гра. Переграти Якутовського ще нікому не вдавалося. Знаю, але я прийняла рішення». Стурбований тим, що Любава довго приміряє одяг, у закуток павільйону заглянув охоронець, і Ян Карлович одразу підвищив голос за як на продавець. «Вам, пані, так до лиця, так до лиця!» – піднімав він на витягнуті руки блузку. «Треба брати! Будете мені дякувати за таку красу!» А коли охоронець зник, додав тихо. «Я обдумаю вашу інформацію і повідомлю план дій. Тільки повторити зустріч буде складно. Моє обличчя засікли ваші охоронці. Розмови ваші теж прослуховуватимуть, якщо генерал Заламай уже їх не пеленгує». «Зв'язок можна буде тримати через няньку», – запропонувала Любава. «Вона на моєму боці». Через десять хвилин Любава вже гуляла на Володимирській гідці з Яриком і нянькою. Душу її розривала тривога, страх. Вітер угамувався, тиша спалила надвечірній парк. Любава чула, як гулка цокає в грудях годинник її серця. Тіні дерев наповзали на доріжки. Неспокійно, ой, як неспокійно було Любаві. У голові цвеніло. Вона підхопила Ярика на руки, пригорнула до грудей. «Синочко мій, кровинка моя, ніколи нікому тебе не віддам, не віддам, чуєш?» повернулася обличчям до собору. На його золотих куполах тремтіла багряниця вечірньої зарі. Увечері генерал Заламай викликав до себе начальника охорони Гольдемара. став за столу, притул підійшов до нього, дихнув запахом дорогого коньяку і часнику. «Як поводилася наша молода мама?» «Нічого нового не помітив?» Очі генерала пильно дивилися на охоронця. Товсті губи глумливо кривилися в посмішці. Незрозуміло було Вольдемарові, у зв'язку з чим задане таке запитання. «Нормально, пане генерале, все як завжди. А ти згадай, згадай, як виїзд пройшов, розкажи детально. Об'єкт нікуди не відлучався?» «Ні, у парку на Володимирській гільці гуляли... Такі кішку годували. Потім пані Любава пройшла на виставку. «Яку виставку?» – швидко і голодно запитав, наче на гайку вдарив генерал Заламай. Охоронець ще, не відчуваючи свого промаху, твердо відповів. «Та все нормально, пане генерале. Лахи там усякі для жінок виставлені поруч в українському домі. От вона і приміряла їх там». «Пані, щось купила?» – знову швидко запитав Заламай. «Та ні, начебто». «Та ні?» Начебто генерал наступав і дихав прямо в обличчя Ольдемарові кон'яково-чесниковим перегаром. Той почав задкувати, ще не зовсім розуміючи, де допустив промах, і чому заламай раптом так розхвилювався. Тому вирішив відповісти чітко по військовому. «Пане генерале, згідно з вашими вказівками, головним об'єктом охорони для нас є син Якутовського, і я ні на крок від ярки не відлучався. З пані Любавою на ярмарок я послав двох сарлеїв» проінструктував їх охороняти вісімкою. Після повернення детально розпитав, де була і що робила пані. І що ж очі генерала Чіпка схопили в обличчя Вльдемара. Нікуди не зникала пані. Лахи якісь приміряла фірми Грація, а так усе на очах. Викликайте старлеїв, наказав генерал, їдемо на виставку. Нюх у Заламая був воїстину чутливим звіриним. У українському домі молоді охоронці точно вказали павільйон, у якому Любава приміряла одяг. Однак моторного жвавого продавця там уже не було. Виставка вже закрилася, і працівники фірми «Грація» весело вечеряли. Приїзд генерала, тим більше одягненого в цивільне, не справив на них ніякого враження. Молоду жінку незвичайної краси вони, звичайно, згадали, а от про продавця ні сном, ні духом нічого не знали. «Була, була кралечка», – сказав веселий співробітник на підпитку. Ох і красуня, фігурка точена, а очища сині-сині, погляду не відведеш. Словом, гармонія. Хто? Хто з нею був примірувальний? Нетерпляче перервав його Заламай і закричав на продавця. Де він? Покажи мені його. Та чого репетуєш? Чого розсердився веселий продавець? Що, дружину свою шукаєш? То вона з паханом була. У генерала Заламая набичилася шия, а стало червоним, Очі викатилися зарбіт, орбіт, він відірвав сильними руками продавця від підлоги і злобливо гаркнув на всю горлянку. «З яким паханом? Що ти мелиш, паскуда?» – переляканий і присмирнілий продавець відповів ображено. «З ким прийшла, з тим і пішла?» – «Це не наша людина», – підійшла до них молода співробітниця фірми. «Ми думали, вони разом». – «Дурні!» – гаркнув заламай. – «Тепер уже на своїх охоронців. Я з вами ще розберуся». Пішов геть твердим генеральським кроком. Про події в українському домі Заламай нічого не сказав Якутовському. Вів свою гру одночасно на двох шахівницях – проти Крутояра і проти Якута. Першого генералу й треба було знищити. Він не міг простити Крутоярові своєї ганьби і важкого нокауту. Але тепер доля Крутояра залежала вже від рішення суддів. А із Якута Заламай мав намір здерти солідний куш – Треба тільки з'ясувати роль його дружини в цих подіях. Любава явно зустрічалася на виставці з продавцем в кавичках. Хто він цей продавець? І навіщо їй це було потрібно? Генерал проходжувався доріжками лісопарку за міською садибою Якутовського. Нікого поруч не було, і ламай вимовляв деякі думки вголос. «Тут повинен. Має бути зв'язок із крутояром. Але допитувати Любаву Якут не дозволить». Зате Крутояр приречений У мене багато свідків, увесь дивізіон і всі мої підлеглі. Суд переконати буде неважко. Журналістам складніше, але їх теж прикоскаємо, перечуваючи перемогу, заламай енергійно потер долоні. Головне, не допустити любаву на судовий процес. Після жахливого рубання в Чорній долині де склали голови підлітки Туми, їхні сестри і матері, Іван Сірко почав відчувати у серці тупий, щемливий біль. Немилими йому стали здобуті у Кримському царстві величезні трофеї і слава, що новими хвилями озвеличували його ім'я. Минали рік, другий, але рана ця не гоїлася, час надікував її. Особливо боліла душа, а ночами, і коли їй було вже зовсім не сила, вона ніби линула в минуле туди, у чорну долину, і вже з небесної висоти, оглядаючи посічені молоді дитячі та жіночі тіла, ридала над величезною братською могилою, сочилася кров'ю. Іван Сирко прокидався в холодному поті і задавав собі одне й те саме запитання. «Навіщо ти віддав той наказ? Там же були діти та їхні матері. Нехай матері їх зрадили вітчизну і Бога, або сурманилися, «А в чому вина дітей? Вони ж народилися тумами!» І завжди в такі хвилини перед ним спливав образ козачка Олексе Пороха. А як би він з ним учинив, зустрівши його, вже турецького яничара на полі бою чи боронь Боже полоненого? Піднялася б у нього рука стяти голову Олексі. Так, піднялася б. Піввіку він тримав шаблю, боронив українські землі і ніколи не зраджував, запорожському братству. І відразу спливав страждений образ Олексіної матері Ярини. Як їй знати, що син Яничар воює на ворожому боці, зрадивши козацтво, віру? І тепер, коли отаман так боляче страждав за порубаних людей, він ще глибше почав розуміти муки Ярини. Сірко любив її, особливо в його поважні роки безмежно відданою любов'ю. І хоча бачив Ярину нечасто, Заратними справами не до було, кохання його до неї виявилося незгасимим, як і почуття до Олекси, котрий став для нього ніби сином. Здавалося б, він тепер лютий ворог, аж в серці Сірка не було до нього ненависті. Це тепер найбільше лякало козацького отамана. Старію, напевно, вирішив Сірко. Близький уже суд господній. На Січі Іванові Сіркові геть не сила стала. Усе навколо, і співчутливі очі бойових соратників, і захоплені очі молодих запорожців, ніби нагадувало йому про те жахливе рубання в Чорній долині. І отаман почав усе частіше усамітнюватися. Через якийсь час вирішив поїхати на земівник, де чекала Ярина, та й піддякуватися треба. Старі рани рознилися, серце щемить. Виїхав сірко із Січі, як звичайно на світанку із невеликим загоном козаків. Джура, Никифор, Сотник, Веретень і два побратими Давимуха та Медовуха. Коні під ними добрі, степ сповнений пахощами квітучих трав і різноголосим щебетом птахів. Вольниця! Що ще могло бути миліше серцю отамана? Хвилями гнулися трави під тугим гуляй вітром, молоді росянисті. Ясний ранок, у ярах стелився молочний туман, Сонце ще не зійшло, але вже було видно. Небо в розмаїтті бар, що змінювалися, сріблястих, синіх, лакитних, рожевих і позолотою. Красень ранок! У степу зустріте його благодать Божа! Велика Україна, яскравою красою і райським багатством наділив її Бог. Поплескавши рукою круп черниша, сказав сірко журі Никифорові, який скакав поруч на коні, але ладу в країні нема. Нескінчені війни, набіги ханських орд і турецькі навали, внутрішні чвари в край, розарили її, спустошили хутора і села. Рогіна одним словом підтвердив думки Атамана Никифор. Це страшне слово ярмом лягло на Божий край, пригнуло, притиснуло його, обезлюдніла правобережна Україна. Турки і ханські орди спалили все, що піддавалося вогню, погнали в ясиру сіх. То ще був молодий, сильний і красивий. Сілко п'ятами чобіт легенько вдарив жеребця. «Вперед, чернише, ти бачу старієш, як і я!» Вороний побіг веселіше, за ним і інші коні, легка хмара куряве, застелилася, розвіялася понад високими травами. Сонце, що викатилося над степом, умить зафарбувало її в червоне золото, проклало широку дорогу до Бога, по якій можна було і крокувати, і плести, і скакати. Ярина справлялася на сірковій пасіці весело і з любов'ю. Відцвіли сади, джоли густо наповнили вощини духм'яним травневим нектаром, а не встигли, як настала пора качати мед. «Семене!» – покликала Ярина джуру сірка. «Слухай, пані Ярина!» – підійшов сивоусий міцний запорожець. «Чує моє серце, Семене, що отаман незабаром до нас завітає». «Любить він травнем медом поласувати, та й рано йому підлікувати треба, а в нас мед ще не викачений. «Саме цим і займаюся, пані Ярино. Я навіть звелів підсилити пікети на вишці. Думаю, до свята Кошовий нас обов'язково відвідає. Та й мед уже буде мати». Минуло ще два дні. Варта на вишці з римівнику сірка помітила вершників. «Пані Ярино!» – задихавшись прибіг до хати козачок Іванко. Їдуть, в запорожці їдуть. Ярина ойкнула і присіла на лавку біля дверей. День був святковий Івана предтечі. В народі цього дня ще з прадавніх часів Івана Купайла гуляй. Із самісінького ранку Ярина причепурилася, білу мережеву сорочку одягла, жупан ушатний, шию намистом яхантою прикрасила, три низки його повісила, а в коси плела білі і червоні троянди. Козачок Іванко як глянув на пані, так і замер від захоплення. Такою красуною він свою господиню ще не бачив. На дівчину стала пані Ярина схожою. Наречена, та й годі. У її бурштинових очах сонце хлюпалося, губи.